Tervetuloa Astaksille www.björkvist.fi Harmaatalous on aikamoinen roisto. Se syö yhteisiä rahojamme 5 miljardia euroa vuodessa. Aika monta päiväkotia, terveyskeskusta ja työpaikkaa. Joka vuosi. Siksi harmaan talouden välistä vetäjiä vastaan pitää taistella joka päivä. Älä osta ilman kuittia, älä tee tai teetä pimeää työtä, Äläkä kierrä veroja. Kiitos. Citycarclub.fi. Nyt ilman liittymismaksua. Kuuntele ystävää. Radio Helsinki. Noustas ylös! A! A! Checklist! Checklist! Checklist! Checklist! A. B! C! A. No niin, nyt se on sitten ilmestynyt. Kiikki. Toi Toivottavasti viimeisin levy. Yeah. Ah. Mulla on taas nähän, sä Sanoksi, tuossa Mulla on taas nähän, sä mulla, mulla, mulla on taas sä oot nollu. Ei. ei, on. ei. Ah. vaan ei. vai tuli a, joo heti alkuun. Jaa. se, Yeah, but enää, tuliko you get that A or A? A. What was that? A. Yeah. Yeah. A aa. Yeah. Yeah. <kly pronounceurin> yeah. e. A? A. A. A. Yeah. Levylle, niin tätä kuras, tätä kuurella koko oska, paska oska, läpi, tänään, läpi tänään, sitten alusta loppu. Mut ei mies menee koskaan karkuunkaan pääse täällä on myöstä arkussa mäkertää. Semut mut miette hetkes alkuun taas lähettää miss opetettiin lyömää, hauta ne tyjä Säiti Sä hoitaa poiki ja paija tulee yö myöhään. Vere pako oli verottaja, monopoli serrotta. päätin ne taipun, sen ei tarvi heitellä peiko rahaa. Köys on pelottavaa, olin hyvä leesott sama. kerrottaa. Hei kun ei, no, oli vielä Lesosanaa hyvin merkitistä. Ainakin lähes selkeästi selosta silloin aasen oli enemmän kuin taitoon, mutta tärkein, että kaikki mitä tee. Koit laittoi tuossa ennen kuin lähti liikenteeseen kaiken, meikäläisen kaiken, lähetys. Ei että taina veskissä cheekillä. Tervetuloa vaan terve menoa vaan. Kovempi, parempi, nopeampi, vahvempi Mä annan kaiken tuli kun ei ole.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 Puluk. Sitten tätä koko levyästä muutenkaan, mutta sä huudat kappaleja, tietenkään se on siikkuna, on soitettu pastitselistassa aikaisemmin, mutta nämä kaikki ovat täysin sitten tuoreita ja uusia reaktioita. Kutu mies käy läpi vaiheitaan, olkoon tämä viimeinen päivä kirja ja maineikkaa. brutaalit. Mulla on fiiliset, mun lapsen lapset tulee löytämään. Joku laittavista geekkiä, urologia nykyinen nostais taas ylös. Kun enempää ei oo, Jigaa peili on varma, kuka edessä seisoo. Huoramainen kusettaja vai suomalainen superstara, mutto on luottavainen. Se tulee palaa vaan pala, jättää jälkeen. Tässä on siis sanat mukana, mutta ne on painet kun, niin satanaan tota, tummalle pohjalle, ettei nyt saa mitään selvää, kiitti. Hän on täällä jälleen, jos et tiennyt Jigaa uutisia. Anna annan kaiken, kun enempää ei oo. Ei oo. Ei, Mulla hä, on nyt hän, käy hän! Marta tuolla. <tos> niin sanottu niin räppää. Weller auttaa ja Chikin hiilitämiseksi. Messin. Sen antas kaikkeen, musta ei antaa, ollenkaan, en osaa sisällä sisällä palata, uuden tuolta tuli viestiä Omega. Omega. Lopu, Tää voi olla kuluttava tunti, mutta työlä sillä selvitään, Bob Maulilattovis. Tää on taas tätä näin. En tiedä pala, nyt sitten, meneekö tää Smurfi- ja Panhuilu-lähetyksen sfääreihin, mutta pelkään pahoin, että kyllä... Ei, no Leino mainittu. Tuli viesti tuossa minutti pari sitten. Suustuskohan Tsikkki julkaisemaan tämän lähetyksen levy Deluxe painoksen ekstra levynä. Hei, hyvä idea! Oletko kuunnellut levyjä etukäteen yhtään, eli tiedätkö jo makupalat vai villisteletkö meidän kanssa? Kuten tuossa aikaisemmin kerran jo totesin, en ole kuunnellut levyä siis se single kappale, mikä on soitettu tästä, mikä lähtee seuraavaksi soimaan, tämä. tämä mä oon kuullut tietenkin, kun on Paskiksessa soitettu, mutta muuten tämä on täysin tuntematon matskoa, mutta tuon vikan kappalehan nyt tuossa, kun se soi edellisen ohjelman loppuun, niin vähän sitä tuli kuultua, mutta ei varsinaisesti kuunneltua. Aina se kamera laulaa. Jos on ollut ylmää ilman mua, ei tarvii enää palella kauaa. Ei ollut koskaan parempaa saumaa. Kysytään, onko Tsiikilap Suoen paras ynähdys? Ajattelen, että jatkaisu käsiä, kun siis tuu Tsiikillä tuota, pöntöllä, niin. Ah, this is your test elevated. Torture, eh? Ah, ah! Ciggy, brought it to me. Ah, ah, ah, ah! You're killing me now. This, this, this, this, this, a this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, on this, this, this, this, this, this, this, this, this, this, Kielaiset kai pakko tapaa kiikki on ikinä talpattu. Enää ei kanna kielaiset on ne mun päädis anna muulle antaa pakkaa fiilis puottunut kai varmaan sulle tarpeeksi. ja paskakin tuli vielä tuossa noin viras missä mun hyvä on. Laittakaa ste että mikä sydään teidän sydään. mielestä on ne sitten Et siinä laitukseen loppu puolella sitten kola kaikki kunnolla läpi. Paskin biisi kunellaan loppuun puhtaasti kokonaan. Sä ja tämä leviä kestää tuollaiset 40 minuuttia, niin... Ehittää kyllä kunnilla suunnanpiteen kolme paskintakin. Raisalato, nyt on raja lähellä, kyllä kyllä. Ah, ah, ah, tuli tuolta vapaan Kiik plus paskalista on yhtä kuin persposki. Hyvä. Voiko tätä kestää tuntia? Paski on kuin pikkuke kuortlaista viesti. Jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare Mä jare oma jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare jare Lautan matkalla olin hukannut kartan takaisin maan. On hyviäkin hyvienkin puoleen sen viiston aika lyhytä. No ei ne nyt niin hirveän lyhytää. Vilaajata on ja vallatava tilaa. Mä kaipaan takas sun sinne missä mun hyvä on. Mun koti on siellä missä mun sydän on. Että sä oot hukas ilman muua, Ja enkä mä oo kukaan ilman sua. Suu takas Vapanerlattu vissi, kamu luulitetaan elastisen biisi. Kelas, että tähän on hyvä pakko tappaa tsikki. Paskempia, paskempia täytyy ehdottomasti olla, että dimankit on ikuisia. Kyllä, kyllä, Mutta ei ole täällä, kyllä. Bob oli laittu vissi, ja Pirtu laittoi, tämä pähittää ja panhulupaskiksen parhulu oli läpällä paskaa. Tämä on kuoleman vakavaa paskaa. Niin, vaikka kuoleman vakava asia on myös synnytys, syntyminen ja lapset ja näin päin pois. Siis mä tsekasin, oliko se missä se oli aamulla ollut vieraana jossain radiokanavalla, isommalla radiokanavalla, keekkon Niin siinä oli otsikoksi laitettu. Eikö ensin radiokanava itse huomannut se, joka otsikoi tämän näin? Tuli niin kaksi fingerpori siitä, kun ja osas. Eli siinä otsikossa luki että harkitse lapsia, jos löytyy sopiva väli. Siis väli, sopiva väli, kun löytyy nyt sitä sopivaa väliä sieltä, niin eri naisilta tsiikki, niin lisää nyt, voi jumalauta sen. Tämä semmoinen ei ole pärä. kolmanteen mikä Me ollaan ne, Nikke Ankara, okei. Jani, jani, jani, Yes! Ah, Mä ah. tuun odetta sisältä, todeta pitämään ah. jaksa kohelta mitä! Mä... M, äh, Me ollaan ne, ne jotka että, todella tota, äh, siis on Se ehkä jättä, jättä ne enemmän... pois, koska kaikki nauraa niille, mutta kyllä tässä on tullut parit aht jo tähän mennessä. Täällä sinänsä vähän yllättävää meikäläistä Ollaan ne jotka rokaan ja rollaa, osottaan polaa kuin dogama sola. Keekkiö kolme seuraa pondi. Ollaan takka ja soodaa, posut halu lähtee ottamaan polaan, on myös joku piiloraita. No joo. on myös joku piiloraita. Ja maailma aamun niin kylälä sana raikaa Et ollaan pinnalla ja saa tärän hyvää läfamaanaa ikan oho se kiroilee se klubeilla tutseka mut meile siis on, on hyvin sanottu saa, että joku ne kertoo sitten kuinka kova ja tärkeä chicki on kaikille kuadlaisto viesti hervät kun naurit toi jari jari Koetis laittoi miesti, timantit on ikuisia, onneksi GK. Se on, on, on tässä Jari, Jari, Jari, Jari, Jari uudestaan. Katsotaan. O -o ja kuunnellaan, eiköhän? Olla ne ketkä valkaa kuo mujii pare jare jare pare pare pare Se taitaa johtaa tällä hetkellä. Se taitaa ne ketkä vielikata sima. Flipama si laukoo Niin must edes ne, menes, suju, muista, kun ne jotka muista oli välillä joku jarevaihe mutta nyt taitaa olla taas cheek Olla Se on sitä joskus että miksi miks piti valita cheekin niin... tota nyt taitele miksi se voi olla olla vaan jare jare jare jare mutta nyt se on jo. Mikin Ari voi lupa tästä se jos tapa suuresta ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja Kyllä, vihan keikkiä. ennen haluisi, mutta näin on. se on vaan niin paska. Näin, ekan, sulussa ainoa kerran Herrasmiesliigan livenä 2006. Ja varmaan, varma, ettei tuolla lahjakkurilla voi tulla yhtään mitään. Kuinka väärässä olin kertonut enemmän suomalaista musiikikuluttajista kuin keekin musiikista niin. Tai jos se tois musiikkia. J420 J4, laittoi viesti. <triä> ha! <Hei, hei>, Te <triä> olette taipinaa baila, ja Ha! Alio-opetin ja alla on ne, jotka haidissa vailaa! Saakse! Saatteko se? Saatteko se? Saatteko se? Saatteko se? Saatteko se? Koska ah, menekä tänne varikaskaksi. Ah, paskaksi te olitet, olet, No, toivottavasti ikinä vailla lainkaan. Se <p Dust> ihmettelette, <pusteltaji> mikä naisia vaivaa. Uskomatonta, että meillä kaikkia maailmassa. Ai, joo, kirkkaisit me uudempiä. Peli vuu! Ai, vielä naisia aina. Ai, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Voitpa vaikka tällä vaitaa samalla smileilla aina Me ollaan nuori sen aina mut mä matmaan kaikkia laivaa on mä otan joskus battle on pikkuke vastaa cheeky Lars sattovesti soitassa jeri jeri jeri jeri ihan löysää paskaa siinä verttona Tuosta hey! tuli alta viesti kuten arvostelu kertoo, että siikki ei ole sankari, jota Suomi tarvitsee, vaan sankari, jonka Suomi ansaitsee. No kun on... Haittasi, järi, järi, järi, järi, nyt siitä Että sä oot hukas ilman muua, Enkä mä oon kukaan ilman sua Tuotta kotiin. Oh anna yeah. laulaa jos on ollut kunmä ylma muo aitar bi enää pallolla kauaa ei ollut koskaan saira tun taas oleta naulaa se tuskin oli pakko valita keikki mun himaan onnea tuskin saan täällä tavalla Mä mm. kaipaan uusin taa, jokin mut laula uudistaa. Käsit tuli viestiä seikin on orgasmi levänä radiossa. Sillä on pimeä kai vaikko tapa paas hikin. mun pää sisällä Anna mulle anteeksi. Paskaa on fiilis tuot Nyt jenkin luulee, että täällä soi porno. Mä takas sun lua sinne, missä mun hyvä on. Mun koti on siellä, missä mun sydän on. Että sä oot ilman mua. Ja mä varoitan tässä Eikä vaiheessa, että tulee mainoista mutta sen jälkeen tulee kappaliin, mitä Tsekkonen. Siis checkkonen! Tuli viestiin, keikki, tein näistä tekoöriin, että sop sopisi voi saksalaisia puoroleffoja oikein osate. Ikkomme, ikkomme! On kiertänyt pallo. CD on jare, komissa myydä samalla tavallaan eniten haneen. Ne räpsii salakoon. Tuossa CD komissa myydä alfa omegaa huomaamattomasti kotiin lähetettynä poroleitteen kähdettynä. Okay. Okay. Ja sieltä tsekkonen päätyy taas tehtien katteen. Jare sitä jare tätä jare jare jare jare panee sitä panee tätä jare jare jare jare panee. Ja löydettiin pilkiltä haalarit jäässä. Mä väsyin oman dokasi dokasin naamari päässä. On josti selannut huoneessa ja Tämä on valitettavasti sillä levyllä levyllä mitä toisessa niin mä toisa CDllä mä pysty soittamaan mutta otetaan kohta puoleen, otetaan kohta puolel. otetaan kohta Mutta valitettavasti no ja kotelo CD mutta ei mennä etkönen pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa Olet ystävien seurassa. Tämä on Radio Helsinki. Nää syysillat on ihania. Voi vaan sytytellä kynttilöitä ja käpertyä sohvan nurkkaan. Niin, tekemään asuntolainahakemus. Danskepankissa saat palvelua asuntolaina asiossa myös arkiiltoina ja lauantaisin. Toimi ennen vuoden vaihdetta ja voit saada jopa puoli vuotta lyhennysvapaata. Pyydä lainatarjous heti. <tys> Teatteri nyt lähestymisiä ilmastonmuutokseen. Kiasma ja Madhouse 14-18 10. Lisätietoa teatterinyt.fi On the Rocks on musiikkiglobi megakadulla rautatie torin kupeesta. Viikonloppuisin livebändien jälkeen Rocksissa soittavat rock-diskon Taasittavaa rockia, diskoa, asiallisin indie, punk, soul ja pop -maustein. Disko, Joka perjantaina ja lauantaina sisäänpääsy vain kolme euroa. Ai niin, hei opiskelija! Moksin alakerran klubilla on myös erikoistarjouksia opiskelijakortilla. WWW.ROCKS.FI. Www Kanniston leipomo avasi uuden myymälän Annan katu 20. Vanhan kirkonpuiston Lönruutin kadun kulman viereen. Leipää, pullaa, kakkuja ja kahvia tuoreena, käsityönä sinulle. Miten ihmisoikeustyöstä voidaan palkita? Euroopan parlamentti myöntää jälleen lokakuussa vuosittaisen Saharov-mielipiteen vapauspalkinnon. aamu järjestetään ensi maanantaina kello 9-11 Eurooppa-salissa osoitteessa Malminkatu 16. Mukana myös Heidi Hautala ja Erkki Tuomioja. Tervetuloa mukaan keskustelemaan eurooppalaisten arvojen ja ihmisoikeuspolitiikan haasteista. Lisätiedot europarl.fi Kuuntelet Radio Helsinkiä. Myllä. Get that ice away. Yeah, see that Jare one jare painted on that thing. jare jare jare jare Ra, ra, ra, ra, ra. ra, ra, jare jare Jarre Jarre Jarre, Ra, ra, ra, Jarre, Jarre, jare Ra, No niin, nyt se tšekkolainen lähti liikenteeseen, mutta tässä on tota no niin niesti alto yle piste fiilta että varin kuuntelukerran jälkeen suurimman huomion uutuus albumi albumi albumilla vie kuitenkin punainen poolo kotiin checko checko checko mutta sitten sitten vielä vielä tohon että mulla on fiilis että mun lapsen lapset tulee löytää kun mun kuvan setellistä çi grappää levyn nimikko Raidella, raidalla okei yöden huolella ei ja rahaa viskotaan, nurkka pyörä. Haluatko sinne sanoita vielä? En! Noin! Ne puhuu vangiksi koskaan, tyyty koska, koskaan, ovimiehet soittaa avustensi koskaan, ne haukkoo henkeä koskaan, repii perseen koskaan, heili reille osta keske koskaan, jonne tragee koskaan, ne on aika pahaska, ne on koneenne, ne on koskaan, homma koskaan, jengi pailaa koskaan.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 Alatko, jos tulee koko tanssijakero, missä on tapahtunut Czechia? No jää niin, että se on se, se kun se, se on se, se on se, on se, se on se, se se, on se, se, mikä blive paskalista joo kerke koska jonne trajego koska tykkä tota ale koska hetken ennen se joka tulee paikallemaan paita näinpä silloinsa tunisitaan jenki koska mulla crackwaite mä haluan tietää löytyykö jostain syspäläisistä perunakerollisista oikeasti tyyppi joka minusta tšekkonen on ns oivaltava läppä Ja ei jumala autaviestiä. Jana jare, jare raja. Onko se joku intialainen kutsi? Check, check, check, Pisti paha, nyt pisti paha, nyt pisti paha. Pane, pane tätä, jare, jare, jare, jare. Paija löydettiin pilkli. Niin te raje on se rajera, jare, jare, raje raje teen on pätisenä on se rajera, jare, te raija, jare te raija, jare se rai. Ne raje raje Jare sitä, jare, tätä, jare, jare, jare. raje jare jare jare, jare, jare, jare, jare. Jätä, jare, jare, jare. pyörimään on se rajera, jare, jare. Sitä laitetaan seuraava biisi mikä Hetkonen. Hei, tämän jälkeen me ollaan päästy levin puoliväliin. Uhu! Tämä on... Silla. Mä oon yksin chiigamassa, miekkeihin ja ihan paskan spiidamassa, vaik vilku tänne liikaa rakkaan. Mäkin oon vaan liian massa, riitaa vastaan, fiilamassaa, mutta mun päässä piirajat tiedätte, että demonit on riivaamassa. Eilen illalla vastali kyytiin kentälle meille tilamassa, nyt liian monta miinaa maassa, kaiken pilaamassa. En koskaan siima Anna ja silti on itse aina minglaamassa ja joka liikan kanssa virtaamassa, kun saatin hommat raiselle, haluat taitelee ja vaihelee, täänet vai menee. karina palaka. Kaikki ne ei pala takas Tähdän ruutuun oo osaa muuta kuin sylkee. Siks menin ja raapasin sen tikku tikkuaskin kylkeen. Miks sä sytypit, sillä palaa? En löytä enää sun ei Teitkö sen kylkeen. Miksi sä sytypit sillä palaa? Mämmä, mämmä, mämmä, mämmä, mämmä, mämmä, mämmä, Ja tuntuu, että lapset tulee löytää mun kuvan vessapaperistä. Pommalle, mämmä, Vastasin, että molemmat on varsin suosittuja ja vihattuja. Kekkoneet, checkkoneet. <tos> Arvattu laittoi hyvä viesti. Ei perkele. Onko koko levy sanoitukset, lainausmerkeissä sanoitukset Sii, siitä itsestä? Ilmeisesti omalle kohalle kolahtaa. Kestää tuhat kertaa kauemmin toisesta. Checkkone, checkkone, checkkoneet. Onkohan järkeä, että on ihan ihan ihan ihan ihan ihan idea. Puhutaan <laughs> <tum> nyt ööva <tum> Helsingin ympärivuotinen psykiatrin päivystys on puhelinnumerossa 09 310 63 231. Kiitos tosta. Väinä Vähava. Nyt nyt se Sima, mähti tota noi tuli uudesta. Joo, tuossa meni soutboksi, tota no, niin, vähän pois päältäni. Niin, <totain> no, niin, sitten tuossa väsää ja väsää paikalla. otetaan seuraava kappale. Me ollaan nyt puolivälissä ja paljon kelloa. Se tuli, se tuli justiin 15.30. Tämähän on ihan täydellistä, on ihan täydellistä. Puolivälissä ollaan ja 5.5 on kuunneltu valitettavasti. Ja nyt sitten 16.30. Mikä se nyt No niin, merkenee. Niin Pimeä, vähän levy. Level. Leveellä, Featuring, herrasmies liikaa. Kavastietti yksiskö, hieno homma, hieno homma. onko vielä pitkä matka jonnekin, koska ollaan siellä, määrän päätään ei tiedä. Tytöt olleet kuumia, juomat olleet kylmiä, Täytynyt juhlia. Tuohon äsken se tuli viesti, että nää muista, ei laulaa. No ei tietenkään, se on rappikappale. kappale. Leveellä mennään, leveellä mennään paalle laittaa viisi nenäisto niitä ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja misselleen löytää aina näitä naisia näihin räpypiihin sihihkuma friendly verkkaa mulle sit tänky hetti kertautuu ennen kuin verkkaa rumea kaikki nämä vuodet oltu kantamassa lippua te huole raataamassa kuvelkaasta oli viesti 9 ja ei laudassa välissä mut laassa. laatta pidettu huolko niiden sevalste traumeen tulki jeckonen pystyy yhdent 5 kilometrite lauletta tää pisikerto lapisurasta okei taulut ja lauletta aret otroi korke kertamella kala reissun saotten levy jälkeen tulee nykyö Merellä. Nyt on majahti, kubi, sekä sala seuraat, niin jos puutsoa kuulu sitten suomassa, se olisi tehnyt kapraita vain itsestään. Niin. Sänky, joten teistä tyylässä samalla siärre myös usein paskin on puristava kokemus, kokemus, mutta nyt tekee oikeasti vähän pahaa Ai vähän ainoastaan. odotappas vielä tätä tästä. Pietäin Pieturi kiinni. niiden Ajankohtainen <laughs> Voi menty niin, että siitä valtaa osa kiittänee. Pullo ja kolme langatonta. on tarpeen. oli vielä tsekkonen oikeesti, kyllä kyllä. Kaata ja nauraa, ei tarvit värittää. meillä on ollut saatanan hauskaa. Taistelut, overit, seisoo vahvana rivinä. Yeah. Jalat kantaa meitä. Etu. Hei, räppäri mainitsi toverin, hyvä on hyvä. Kertoo parhaasta tiimistä vielä vanhana tikiissä. Samalla klikillä, jee. Pojat painaa bullen, sinun on aina viiden arvoa. Leivet, jätti koko maailma niiden varjoon. Tääl hoppari on polmo, eikä silloin Right mm -hmm. We're fucking Kuorlant on hyvä Kaikissa biisissä Cheek tekee aina ihan vitusti duunia, poppaa parit sillat ja sitten on piteet. Voi, on paremmin enää kiteyttää? Miel on siellä tausta peilistä meidän talsimaa latua Ei tarvi vaihtaa mitään, eikä varsinkaan katua Teille se mikä meille on normaali on satua Kun mikään ei maksa mitään, mut kalliito on krapulat Ne katto vuodesta toiseen samaa tallia paalulla Elämä klassikko ralleina narulla Nyt ylpeenä selkää mun takkia taputa Mutta se oli taistelut over it, band of brothers Ei mikään komraas tuli viesti veik Veikolta, levellä, kyllä Siinä vinkuvisat ja rissat, kukastu kittarissat Niin ah! on yeah, badmacklattu, viesti tsiikkivalin taure alla vai mitä aina levellä, ja herellä ei pärjää vaan elillä ja se kenellä hey kenelkään! kenel ca riita savo ti stu sina ti da to lupu via jumma to no mennään, mennään! Seuraava kappala, kappaleen nimiksi, kuulostaa pelottavalta. Markee ja selkeä. tuli Kasmir, hyvä, hyvä. Marka hanko! Sitten tuli viesti, että miten keikki hoitaa idäsuhteet kalassa ja, kalassa ja ryppää. Pitää lukee, että kalastaa. Ja myös pitää siihtääkin myös sekin vielä. Pystyy olla kunnon tsekkonen. Tsekko, se uuden vuoden puhetta odotella Ei takaisin tsekko No niin otetaan tässä vielä. Sitten seiska kappale ehtii tässä ennen mainostavaa taukoa. Se kestää neljä minuuttia. Ei, kun se oli jo äskellä kesti neljä, kaksikymmentä kolme. Onneksi tämä kestää vajaan minuutin vähemmän. Kolme, kolme, kolme, kolme, kolme. ja selkeä, Makee ja selkeä siis kappale. Niin nyt jotakin tämmöistä vähän just usempaa Uh, yeah, uh, Nyt <laughs> Ei hullummi juntilta lahesta Jeren kanssa postailtiin kunnilla kaestaa Jengit tiestä jengin PPS Tytöt sanoi et maksaisin maksaisi mun Oli räppärin ja maalarina perseessä Mutta mun vägää oli selkeetä Jos näet meidät oli tervettä Vaihtaa kaistaa Mä digailin tai vaihtaa naista oli nuori torka ja tyhmä viine Vannoin mun ystäviä ja mun ryhmän nimeen En koskaan pystynyt Hukkua kaupungin hälyyn En tyytynyt Pelkkään harmaasi sävyys Oli fiiliset että on Make ja selkeä Make ja selkeä Tuli aika hyvä, tietysti. Olisipa Cheek Anustappeja, niin voisi työtää Cheekin perseeseen on päivittää. Make ja selkeä Make ja Oli nuori dorka ja tyhmä viilee, vaan noin mun yhtä vie ja mun ryhmän nimeä Jotkut puntti tarkoitti sata markkaa Nyt se meinaa mun keikasta samaa palkkaa Tällä elämän tyylillä menemania Honka juttunut elämän Peter Panina On ysäri rappi, kuvaston tuote Me istutettiin se ajatus maailman Suomeen Pintti Lenkola Onko kellää ollut tässä maassa niin rankkaa kuin Keekillä? Epäilen, entä niin kovia pileitä. Ei! Tää nyt on saamaan vaikea, jos enää päivää ikinä Kyllä sä saat mua naiviksi nousukkaan kutsu On esimerkki siitä Ja neuvosti nyt otetaan takaisin ja keekkiä kekkoseks ja sitten vähän lääkitystä siihen päälle. En tyytyy uh pelkkään harmaa -huh. sisävyy. Oli fiilis, että on makea selkeä, selkeä. Tsekkonen, checkuna, checkuna, järi, järi, eli se biisi, niin se on kyllä tällä hetkellä on selkeästi sanonut eniten reaktioita. Jokkis kupsissa otetaan ohjelman loppuleet, tuppiä pahempaa tuolta toivottavasti ei. kun mä oli perinnässä laskut pelkkä reikää mun taskus, mut Tos tuli viesti, että jos Tsiiki ja Jare Tappriis kumpi voittaisi, No Tsiiki tietysti! Sille markkukaan pitää! Ah, ah, ah, ah. Kuorin puhutti. mielestä pikkukeen voittaisi. Siis sitten tää tuli viesti, vitut, se on keskustelainen, näipä. Oli fiiliset on makea, Kuulemma, pieksis kaikki. Ei uskoo. Ja verkkolaitto, että kekko ja Chiki ero eroaa siinä, että Kekkoselle tuli demetia vasta vanhoilla päivillä. <tos> Sitä viettää aikaa ystävien seurassa, kuin turpaansa ottaa. Radio Helsinki. Taajuudella 98,5. Helsingissä. Neljä päivää, neljä elokuvateatteria, 41 elokuvaa, 20 maata. Cinemaisi, latinalaisen Amerikan elokuvafestivaali 22 lokakulta. lokakuuta. Meidän passion on tartua. Kuka pölli lehtesi, voisin kahden ja puolen tuhannen imuri. Ysi ysi. Andu moi! Me ollaan Vinvin ja Bierbier -bier Baareilla Radio Helsingin yritysystäviä. En salisa kertoa, että vinkut ja bisset näissä mestoissa maistuis paremmalle kuin muualla, mutta siihen on ainakin erittäin hyvät mahdollisuudet. Mulla on tärkeää, että mestat on mageita, tunnelma kohillaan, ystävät lähellä ja kyyppari tietää, mitä mä just tällä hetkellä saattaisin tarvita. Jos tasting tai yksarihommat kiinnostaa, niin Bierbier -bier ja Vinvin fiksaa. Ja rakennettiinkin just Kalvan kadulle kellarikabinetti. Uutuutena lisäksi Vinvinissä keskiviikkoisissa. Aperitiivo neljästä kuuteen. Kyllä kelpaa. Moi. Terve, terve. Mulla oli tilattuna sellainen 4 euron pizza. Joo, sulla on valkoisepilä ja oreganoja. Joo. Mm. Jo. se on se neljä eurosta. niin tuosta noin. Tattiisi. Tuota, äh, saisinko mä vielä kuitin? Kuitin? Enkä mä tätä lättyä näin halvalla vois myydä, jos tässä jotain kassakonettakin Nyt se pizza ja ulos täältä. Jos se on liian hyvää ollakseen totta. Se ei ole totta. Katso, miten välistä vetäjä ottaa aina enemmän kuin antaa. Osoitteessa musta-tulevaisuus.fi. Live Nation ja Radio Helsinginkylpenä esittää The libertines keulahahmo Kalbarat saapuu Suomeen joulukuussa. Carl Barrett and The Jackals klubikeikalla The Söröksen lavalla 5. joulukuuta. Liput myynnissä, lippupalvelus. Oikein mainiota päivää niin online- kuin offline-ystävillemme. Kuuntele Radio Helsinkiä taajuudella 98.5. Jos sä haluut want wow. Näiden tyttöjen My little girl. mun little ja taas kehottaa mut säätä Tuo oli viesti, että olen nähnyt Kasvirin livenä ja sillä on aina samanlainen paita. Selvä, meikäläiselläkin on aina samanlainen yläosa täällä näin Ata viesti. Minulle se oli se kerran, että Pikkukin oli yhden työkaverin poika Oho, ei kyllähän kertaakaan töissä painu nyt asiasta itse Tsekkonen on sellaista kamaa, että olisi sihteä kuulla se <truhme> kokonaan ja puhtaasti Katsotaan, joo, katsotaan, katsotaan, Taadita, irrottaa. Ja Tsekkossa, tsekkossa toivotaan tuonakin. Se kuuluu kaukaa. Elikkä onko se teidän saa, ilmista, sä huurat sen järe järe järe järe vai tsekkonen, tsekkonen? kumpi, kumpi, kumpi on ollut tähän mennessä. Hyvät lyrikat, ei yhtään sellaiset kuin vaikka ysiluokkalainen kirjoittaisi. Mitä <laughs> tästä näin? Se Tupallon. Mä ajattelin, tosta tuntuu, että se oli vitsi ja kerrosta, koska tämä on siik lähetys mutta siikki tuki niinistöä pressavaaleissa. ne luetaan. Minkä, äh, minkä takia se oli niinistö järkyttyi kalastusreissulla, koska Jenni haukio. <laughs> Aina liittyy tähän suu nimen huhuja. Jengis selittää. antaa puhujien puhua tua kiinnostaa. Ja tos tuli chekkone, on todella paska sekkonen. Kyllä. ata Brikstoi passa vaan taustalle. Nörtin nimilista se tosiaan Matao nyt sitten. Voodaan mä meditoin. Flowda, mä ja levit osa, mutta toivo, että ne menis pois. Niisin, että joskus nais ja rahaa jättää. Olisin puilla paljon, mut edelleen paras raptään. Aina selittää. Piirakko, piirakko, Tästä on viesti jengi aina, mutta mun on hyvä olla näin tänään, jos sä haluut mut. Mitä? että nämä yhtään mitään. Ehkä saisi varmaan... Voisi saada tulostettua ja vastaisuudelle tuolta noin netistä ja sitten vo voidaan paneutua tähän hienoon lyrikkaan, mitä Jake... Tuota just, se oli tänään, mä näin, kun heräsin vähän ennen puolta yhdeksää, niin se oli vieraana aamu-tvissä laittuvat. Se vetivät nyrkinä siellä yhteen, niin kuin silleen katouskottavuus, että sä sanoit tai joo, hän haluaa olla katouskottavaa ja rakentaa vähän fistia siinä, niin, niin tota noin... Niin, niin, tsiikäs, se katuuskottavi artisti, mitä Suomessa ei tällä hetkellä löytyy. Näinhän se on, näinhän se on. Mikä ei ysi kappale lähti soimaan. Keinu on kappale-nimi. Onkohan tarkoittaa, tässä pitää keinoa vai puhutaanko tästä niinku, missä keinusta? Kohta se selviää, että on Okei. Hän kokee huiput ja kuilut kun keinu. Maa ABC-pillurallilta -raalli, ra skoutattu taas laulee taas taas Hän kokee ja Sitten to, to, to, tosin tuli aamulla vieste. Jengi aina selittää että se sä säädättä mutta mua ei kiinnostane muut. Jare 33 b Vittu. kun moita. Oi kuka vaan koittaa. Eheh vietä luvat. Olette ette royalet maksettu yli 6 euro plakia. Te hitia paikkansa varsta. Cheeky Lapsena kaalilut titaan to ei kasvaa. Hän tunsi se baavana sitä läntä. Saanut oli laajana itseltään. Samalla ipu sen kirouksen sisältää tuleva kuolema. Ja eikö hip kuulu lainaaminen ja röyhtely sampleys yleensäkin. Joo kuuluu, mutta mitä selittyy Pieni, keskenään. Hän on kivitetty rehtorin nähden, nimitetty lennoksi tähden. Hän on nähnyt omien kääntyvän, sillalla katsellut jokien jäätyvän. Mutta tsekkunen, tsekkunen, tsekkunen, tsekkunen tällä hetkellä johtaa. Tietää pimeyden koittavan, mukanaan suun soittajan viedä. Ah. Hei! Joka jumalten keinuu, väliä taivaan ja helvetin heiluu. Hän kokee huiput ja Tuli Veikoltaan tosta noista sitä ennen aikalaittua kommenttiin, ei varmaan kiinnosta jo pätkääkään, kun pitää joka biisissä avautua! Tietää tappaa tulee, mysta kuusi pelmiä kantaa. Henkellä lemmillä sillä menee Hamad al Nältä löydy hänen perusta. Tutkia kirjoittaa, kirjoittaa hänen kelloistaan, kirjoittaa hänen kelloistaan. Feura ja pelotaa pelkävä toppua. He aistivat hänen kuukevan ansaan. Siihen hän on jo kerennyt ostua. Hän tietää mitä unelmat maksaa, mutta hän jaksaa kruununsa kantaa. Toni mies teisellä nice vittalun äänellä on niin väliä kuin hän chick pääsee. Pane pane pane pane pane pane pane pane pane pane. Paa etsollivet mutta sillä hän raira hänen etes oli pituu ja häneltä tuntuu painaa mannulla mattilaittoi viestiä että mua mua hyvin mua kura mua toitu lähetyksestä voidaan mutta juoru te poikaan hipoppi parantaa noin. vain you got gains so you mountain gains valley of valia elbetel heiru anko ke kuin you got gains se onko hänke puhuko se itestään kolmannessa persoonassa no kuule ihan takulla puhuu Uhu! Tää nyt alkaa. Nyt alkaa kyllä vetää kyllä. Niin sanotusti veteläks tässä näin. Mutta enää vikaa biisiä vajaa. Nyt on koko paska läpi. Ja valitettavasti pitää kuudennäisiin se kaikkeen karseen. Loppu. Tää on kyllä, tää on kyllä. Uhu, En tiedä. Ei helvetti. Hyi helvetti. Tää haisee, kun hiki Mä voi ihan fyysisesti pahoita hän näin. Hän on niin majesteettilinen, että Lahden kuningas tuli kaalolta viesti. Siikka on uusi Jari Sillan, näin. Okei. Okei. Joo. Alat toi, kokee kuilut ajan, ja huiput, kun keinuu. Mitä? Ei noin voi edes nii, sanoa. Kokee jotain, kun keinuu. Vittu. Joo, logikka ei oikein haluta. Hän on kantanut korteini tähän kekoon, rävän tekoon. Se on ostanut muutakin, kuin tämän ego. Välin mietin, loinko hirviän. Josta en mitään, kun aloittelin kanssa kilpyön, Kun tarvitsin apua, tommia ja kapa, kutsumut. mut rinmiin. Moni, tyttölo, että Tämä vaatii sitkeyttä jo tämä kyllä. Jos koitti joskus koskee Jaren. Niin ei joutu enää kunta koskee teen Tavalla autettiin olemassa tarana Päätin maksaa takas kaikki muita kovemmal kamalla Se oli sekoulun jälkeen näytti todella pahalta Aini ja heimo tuki molemmat tavallaan Jää oli muuttunut heikons Traumat juuttunut peikos mun pää sisään Väliin tuntui ette näe mitään Olin yksin sama fiilis kuin lukion kohdalla Äänitin äänittin nukkua joonaksen studion sovalla Just kun kelasin ne trappärin stoppasi Kimmo tarjos mulle rähinan alle soppari Lahti oli hylännyt liikan mä kiron sen suuntaan Pitäkää Litmanen ja Ahonen tihonen muuta. Toi hoho, nyt on vaikein paskalista ikinä. Ei oo helppoa, ei oo helppoa, kyllä. Ja nyt taas haluaa ottaa Pane, pane, jade, jade, jade, jade, pane, pane, pane, jade, jade, Veikka on Välillä tee biisi, missä kerron, miten kovaa on ollut. Joo, te. Hyvä. Hyvä teepä Kiiki. Hyvä, Nolla kaati, nauotin Henkan kanssa hertsikassa. Luoma oli ollut kerran vasta lentikassa. Odotettiin vuoroa kiitoradalla. Tiesin, että me saatetaan nousta milloin taansa. Hippo vietin listojen kärkeen tsekko avulla. Pokkasi neljä kuuta uro, kekkosen kadulla. Löysin naisen mun viereen, kun päihiten penasi. Räkkeen laittoi kantanut kortteri tähän kekon räpäntökoon, nostanut muutakin kuin Jäkan Eko. Öö. Ei. Tuli muu sydän menja päästi irti ratista. Yli viesti äänitti nukkuen parista. Kenttä oli yli, puuma taas kaikki haluaa olla mutta kuka kruunat saa. Se on hienoa, kun se on osannut tehdä niin monista eri aiheista muuten näitä kappaleita. Siis kerta kaikkia, siis jokainen kappale, jokainen, siis pelkästään kappaleen sisällä on niin monia eri tasoja kolla ja voi. Ettei mennä yhden idean tota, niin, idea parissa koko levyä. Ei missään nimessä, kerrankin sellainen levy, niin kuin todella monimuotoinen. On kaikki on sanottu, vaan jää. Matt McClendon loppuun asti on kuunneltava vitun rintamakarkurit. Joo, yritetään. Mitä ihmettä, tsi kertoo itsestään tässä viisissä kysymysmerkki. Ei kaanu sentään. Tiedettiin tulevaa, pelkäsinet hetki kun ora sukeltaa. Se oli massiivisten menestysten vuoksi, mut menetystä vuores tuli menestys. onko aukapyytänyt kekkiä vieraks pelistä, koska no en oo pyytänyt, jos se se oninen heitettiin pois sieltä tota ne edellisen levyn julkisuhtilaisuudesta, ne tuskisilla riittää huumorin tai jo kulkea tulla tänne näin. Kaiken en suottavaan puukarlaan kansonisti Mä medialle puottamaan huhu. Kaikki räjähti mun aivot siinä mukana. Lääket oli ainoa, millä nukahtaa. Tarvitsin aika lisää, mutta ei ollut aikaa pitää. Kaksi sali. Välillä mä kaipaan sitä. Mun... Joo, hanna laittoi vitsin. Se Sekkonen biisi on klassikko syntyessä. Joo, yeah. kyllä, kyllä, siihen yeah. lopetetaan. Ja kohta. ajatukset mun päässä sikin sokintaa. Siis tuu vuosi, jolloin imi pohipaa. Taju sinne, että ei piirota. Antakaa mä näytä, miten saatetaan saada finaaliin. Mies on odottanut sitä, joku on odottanut tota juhlien räpäytystä. Joo, se ei oikein irronnut silloin. Onpa sen itse tehnyt näitä kappale sanoja. No on niin huonoja. Ei se voi ihan oikeasti aikuinen ihminen toivossa kirjoittaa. Jos on kyseessä on joku käsittämätön performanssi, mi mi mi keksitään joku artisti, mi mikä olisi muka, muka teki siellä oikeasta tämmöstä ja katsotaan, miten se uppo urpoihin. Jos jossain -urpot. Torinot, ja että uskottavuutta ei just. Posander tuli tosta noin viesti. Niin se ulos levyyltkäriästä Niin sitä ei päästänyt sinne niin, koska se kuulemma olisi tuonut sinne huonoa vibaa. Niin sitä ei päästänyt sinne. Sillä on iso juttu aikoinaan. Oskari Oninen kun minä pidän tai kolmas six pessään Niin ensimmäisen six pessään kun itse itseoikeuteen Oskari Onnisen sitten vieraaksi sinne. Huh, huh, huh. Tämä nyt oli sitten aika lailla tässä näin. Hiljaseksi vetää, hiljaseksi vetää. No niin, tämmöistä. Joo, Tämä, tol, siis tollainen, to, toi on sitten joidenkin mielestä Suomen paras artisti. Poppa, roppa, poh, ei nähdä, mutta siis kyllä tämä nyt sitten on tässä näitävä homma näin, että, että tota noin, ennen kuin VG tulee tänne jatkamaan, niin viho viimeisenä tässä soitetaan. Ollaan kuunneltu koko levy läpi alusta loppuun. Ei, ei tota, laitettu ollenkaan, äh, feirattu eikä mitään semmoisia, joka on soitettu nopeutettuna eikä viisi jätetty kesken. Kerrankin näin yksi albumi, kunnioitimme Tsiikin uutta albumia. Minun, minulla oli vahva luotto tähän. En ollut tietenkään kuullut koko levyäkään ennen kuin ajattelin, että laitetaan Tsiikspessu ulos. Ja en ollut kuunnellut koko levyä, kun yhtä kappaletta lukunottamatta, mikä julkaistiin sinkkuna äh, ennen kuin lähetys alkoi. Ja kyllä tämä, kyllä tämä, kyllä tämä, kyllä kertakaikkiaan se oli ehkä... Siis Niihi kylt en mä, siis kyllä tää, kyllä se oli. Ei se kyllä kyllä se, kyllä se check, check, check, check, check, check, check, check, kyllä check, Mun check, ole check, että siis mä haluan check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, check, Check, check, check, check edustajalle aina viiron matkas kulaa Mut mä oon Havajilla, mauilla hiomassa prunaa Sit ne lähettävät noottiin, mun on lähettävä kotiin check -on, check -on, check -on, check -on. Mä tulin starttaa juulattaa Sisäpiiri mukana Kun putataan, se kuvataan Tytöt on tuulala, Herra Jumala, se joku kuka vaan vaan on, check on, check on, on. puolella alkaa risomaan Kun tehdään taas vaan isompaa Ne chikaa silmät suurina, Kun kaavaa kiskotaan Ja rahaa viskotaan Nurkkapööräsmatsio fantastikonkaan Check on, check on, check on check Ne puhut langi koska Tyytöt si koska Ovi miehet soittaa si koska Ne haukkoo henkeä koska Repii perseen koska Hei lippu reille Osta kerke Jonnet on ei koskaan, kyöt tot check on, check on, check on, check on. Kun tuoli mukankantajien ei halua uutta sankariita skandaalia, vaan vandalin, joka teot muuttaa standarditten parhaan, niin ne soittaa van pari. Kiipit laskee kolikoita, piritä vähän folioita Tykkös kaatuu dominoina, räppäri koittaa kopioida lamat jää palata fromioina, nyt se kun ne saapuu dominoimaan. Check boy, check boy. Kun se on poissa, kaivaa sitä raaseta, kun se ei paina mitään, raidea kaatuu, painaa lisää. Hauska aina pitää, se ei varata sun mimmiä korkeinta paa lainaa sitä. Jek on, jek on, jek on, jek on. Ne puhuu vangiksi, koska, tyytötanssi, koska. Ovimiehet soittaa ambulanssi, koska, ne haukko henkeä koska, repi perseen, koska. Hei lippu festareille, osta kerkeä, koska, jonne tragee, koska, tytöt on sale, koska. Hetkon ennen nimeä lapsi ares, koska, Hommat laidaa, koska, jengi bailaa koska. Going, check on, check on, check going. Venterillä potais se ei oikein kunnolla ja nyt lähti!